Ніжний дотик теплих рук, Поцілунок на прощання. Я втомився від розлук, Ти втомилась від чекання. Віддаляється перон, І зірки злітають в небо, Знов натомлений вагон Украде мене у тебе. Поміж нами білий сніг І весна зеленокрила, Я втомився від доріг. Ти від спогадів втомилась. Знову сняться тихі сни, І забудь тебе не сила. Я втомився від весни, Ти від осені втомилась. Я хотів, але не зміг Пересилити розлуку. І обручку із доріг Одягнув на ліву руку.